Ți-am împletit, ți-am împletit suprema luna de tristețe, să te înalți mai grav în cadrul tău de azur, iar seara să-ți umbrească în alta frumusețe și, astfel întregită, să atingi acordul pur. Dar dacă încumetarea ta șovăie și seara descinde friguroasă în inimă și gând, iar Umedă pe frunte apasă greu tiara, atunci slăvită soră, zorește mai curând spre malurile unde de mult îmbrățișarea așteaptă să te adoarmă așa cum tu desmierzi, așteaptă infinită și limpede de camarea. să te cunun cu somnul și în unde să te pierzi.